Sura ya Utur imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha watano katika bora wa viumbe kuwa adhabu itawateremkia hao wanaoukanusha kisha ikafikia kusimulia kuwateremkia hiyo adhabu na namna zake mbalimbali mbali siku ya kufufuliwa na kulipwa na ikaingia kutaja mazungumzo juu ya nema za wachamgu na watakavyostareheshwa nayo katika mabustani ya milele na namna ya ukarimu watakaoipata na kisha watakavyotua macho yao kwa kuwa dhuria zao watavifuata na kunyanyuliwa vyeo vyao, vyao, vyao wawafikie wao na baada ya hayo sura inamuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam Adumishe kukumbusha bila ya kujali wanayomzulia makafiri kumpinga yeye au kushughulika na wayasemayo juu ya Qur'ani tukufu kwa vile inavyoonyesha kuwa wameshindwa kuleta maneno mfano wa Qur'an sura hii pia imekashifu maoni yao makafiri ya ufisadi ya kutangaza upotovu wa wao na uovu wa kupima kwao kisha ikakhitimishia kwa kumwelekea nabii sallallahu alaihi wasallam na kumwambia awa achilie mbali mpaka watakapoikuta siku yao atakaposhtushwa naye akamrishwa aistahamilie hukumu ya Mola wake mlezi ya kuwapa muhula hao kwani hayo hayamdhuru kitu yeye kwa sababu yumo katika uhifadhi wa Mola wake mlezi na ulinzi wake kadhalika imemtaka amtakase Mwenyezi Mungu na katika nyakati zote na katika kila msimamo ataka kuamo kwa jambo lolote na usiku zinapotoa nyota Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la mwenyezi Mungu, mwingi wa Mwenye Kurehemu. Waqtūr. Na apa kwa mlima wa Tur. Wa Na kitabu kilichoandikwa. Fī katika ngozi iliyokunjuliwa wal na kwa nyumba iliyojengwa na kwa dari iliyonyanyuliwa wal na kwa bahari iliyojazwa inna 'adhab rabbika lawaqi' hakika adhabu ya muola wako mlezi hapana shaka itatokea Ma hu min dafi' hapana wakuizuia kuizuia tamuru maura siku zitakapotikisika mbingu kwa mtikiso wa ljibalu sayra na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa fawailu yawma idhil asiole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha alladhina hum fi khawdin ambao wanacheza katika mambo ya upuzi yaumayud'un ila nari jahannam mad'a siku wataposukumwa kwenye moto kwa msukumo wa nguvu naru تُم بِهَا تَكَذِّبُونَ پو ديو يله موتو مليokuwa mkiukanusha افَسِحْرٌ هَذَا لا أنْتُمْ لاَ تَبْصِرُونَ يَه پو نيuchawi auhamoni tu islawha fasbiru alaykum inma ma tujzawna ma kuntum ta'malun uingieni mkistahamili au msistahamili ni mamoja kwenu hakika mnalipwa kwa mlio kuwa mkiatenda innal muttaqina fi jannatin wa na'im Hakika kwa Mungu watakuwa katika mabustani na neema. Fa kinabi ma atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhabal jahim. kwa yale walio wapo wao mlezi. Mola wao mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kulu washrabuhu hani an bima kuntum ta'malun. Uleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya mlio kuwa mkiyatenda. Muttaqiina ala sururi masfuufan wa bi huri'in a'in watakunu wamegemea juu ya viti vya, vya kwa safu na tutawaoza mahurul a'in walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma'alnatnahum min 'amalihim min kullum ri'in kasaba wa amini, na walioamini na dhuria zao wakawafuata kwa imani tutawakutanisha nao dhuria zao na wala hatutawapunja hata kidogo katika vitendo vyao kila mtu lazima atapata alichokichuma wa na tutawapa matunda na nyama kama watajopenda yatanaza'oon fiha ka'sallalaghun fiha watapeana bilauri zisio na vinywaji vya kuleta maneno ya upuzi wala dhambi وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ Iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu كَمَا katika لُلُؤْلُؤِ فِي الْخَزَاءِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ wataelekeana wakiulizana qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin waseme tulikuwa zamani pamoja na hali zetu tukiogopa famanallahu alayna wa qana adhabas samum basi mwenyezi Mungu aka hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa moto innakum min qablu nad'u innahuwal barurrahim zamani tulikuwa tukimuomba yeye tu haki yeye ndiye mwema mwenye kurehemu tabi rabbika bikahinin wala majnun kwani wewe kwa neema ya Mola wako mlezi sikuhani wala mwenda wazimu am yaquluna sha'irun tarabsu bihi raybal manun. au huyo ni mtunga mashairi Tunamtarajiia kupatilizwa ladahari. Qul tarabbasu fa inni min al Sema tarajieni na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia. Anta'muruhum ahlamuhum bihadha amhum qaumun ta'um aw hizo akili zao ndio zinowaamrisha haya au wao basi ni watu majeuuri tu am yaquluna taqawalah la yu'minun. au wanasema ameituunga hii bali basi tu hawaamini fal yatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli am khuliqu min ghairi shay an humul khaliqun au awao ameumbwa wa pasipo kutokana na kitu chochote Au ni wao ndio waumbaji am khalaqus samawati wa wal ard bal la yunqinun awao wameziumba mbingu na ardhi bali hawana na, na yaqini am indahum khazain rabbika am musaytirun Awa nazo hazina za Mola wapo mlezi, awa wao ndio wenye madaraka. Amlahum sulamu yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Awa nazo ngazi za kusikilizia? basi huyo msikilizaji wao na alete hoja iliyo wazi amlahul banatu walakumul banun au yeye mwenyezi Mungu anawasichana na nyinyi ndiyo mnawavulana antasaluhum ajran fahum mim maghramin musqalon au wewe unawaomba ujira na kwa hivyo ndiyo wanaelemewa na uzito wa gharama am indahumul ghaib fahum yaktubun au anayo elimu ya ghaibu nao wameandika am yuriduna kaida fal kafaruhumul makidun au wanataka kufanya vitimbi tu lakini hao waliokufuru ndio watakao tegeka am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun au mungu asiyakuwa mwenyezi Mungu Allah Amitaka sika Mwenyezi Mungu na hao wanaowashirikisha naye Wa yara kusfaman minas samaa saqita markum na hata wangeona pande linatoka mbinguni linaanguka wangesema ni mawingu yaliyobebana. fa dharhum sayulaqo yawahumul ladhi feehi yusaqoon basawaache mpako kutane na siku yao watakapohilikishwa yawma la yughni anhum kaydohum shay'an walahum yunsaroon siku ambayo hela zao hazitawafaa hata kidogo wala wao hawatanusuriwa wa inna lil walamu adhaban duna dhalika walakinna aktharuhum la ya'lamun na haqiqah wal yawdhulum watata nyingine isiyo hii lakini wengi wao hawajui wasbir li hukmi rabbika fa inna ka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina na hukumu ya Mola wako mlezi kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu Na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi unaposimama Wa mina al-lail fa Na usiku pia mtakase na zinapokuchwa nyota